Пан Коцький В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка, та й питає його, що ти таке? А він каже, я пан Коцький. Лисичка каже, будьте мені за чоловіка а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку, та й каже їй, лисичка сестричко. «Прийду я до тебе на досвідки!» А вона йому, «Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве!» Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати – «Як би побачити пана Коцького!» Та й кажуть, «А зготуймо обід!» І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, «Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ». Дикий кабан каже, «А я піду по буряки і картоплю». «Ведмідь! А я меду принесу на закуску!» Заєць, А я капусти!» От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. «Ведмідь!» каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий, вовк. Я старий уже й трохи не добачаю. Тільки й приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, «А чого ти прийшов?» Він і каже, «Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід». А вона йому, «Я з ним прийду». Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мо. Мау, мау мау А ті думають «От вражого батька-син». Ще йому й мало, Це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл, Та й почав їсти, Аж за ушима лящить. А як наївсь, То так і простягсь на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі, Та якось комарів кусив за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево, та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь як побачив, що кіт лізе до нього... Почав вищі лізти по дереву, Та до такого долі, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гу! Та просто на вовка Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, Як дременуть, то тільки видко, А зайці собі за ними Забігне знати куди. А потім посходились та й кажуть От який малий а тільки-тільки нас усіх не поїв